Rugăciunea a 38-a pentru taina și mucinicea inimii Doamne, Iisui Histoase Fiului Dumnezeu, Te iubim, Te stăvim și Sfântimim, încă prin taina și mucinicea inimii ai deschis ușa de taină a inimii cu din Palestina. Acachie, Afrodisie, Atanaschie, Sinaitul, Anthos, Bătrân, Berges, Constantin Coprie, Cosma, Cristofor, Roman. Christofor, Cupria, Dorotei, Dositei, Epifania, Eustochia, Pirotei, Mipticul, Gabriel Ramadiel, Yolastin, Giorge Bizantino, Sinaite, Giorge Sinaito, Giorgi Fanarito, Giorge, Giorgi Josevitul, Rigore Sinaite, Hariton Martirisitoru, Christofor, Iacob Tehastro, Ignatiu, Ilarion Iwan has been told. Iwan, Iwan, Iwan's carav. Iwan's house. Iwan's key Tavaito, Ixiki, Ixiki, Alurugu, Ixiki, Isimian, Marco Carigrafo, Maria, Marianna, Marta Martha, Martinia, Matilde, Matia Arundelos, Mati, Megi, Megeti. Smeritul, Mila Sinaitul, Moise, Netra, Nicandru, Izvortorul de Mil, Nikon, Nikon, Mil Pusnicul, Onistin, Mărentie, Cel Pasarion, Petru din Pion, Simeon, Cervet, Stefan, Stefan Ștefan, Ștefan, Șteridus, Tavita Pecioară, Teoptis, Teodor Pusnicul. Teodora Teodul Timotei Vach, cel valent valent valentina, Veronica Theofan Milostivul Vitalie, Cerida Vasa, Veronica Zosima Zinor Zosima, precum și pe din Siria, Akepsima, Antioch, Antonio, Asclepie, Abraham Akepsima, Baradat Barnaba, Kira Cărc, Ciri, Damian, Domina, Ephraim, Sirio, Eusebiu, Eusebiu, Eustat, Febronii, Iacob. Iacob, Sirian, Ioan, Damastin, Ioan, Dermocaitul, Ioan, Ioan, Cusnicul, Ioan, Isac, Sirio, Iulian, Limnie, Cusnicul, Maestimas, Macedonia, Marc, Marana, Marcele, Mariana, Maris, Maxim, Maron, Moise, Moise, Paladie, Procopi de Capolitul, Roman Melodo, Timion, cel Batrin, Timion, Ravala, Talaman, Sihastrol, Timion, cel Nebun, Stefan Gavaitur, Stefan Savaitur, Talase, Tomaida, Baladacu, Bevia, Victor, Zevin, Ioan, Isaurul, Longin Isaurul, Macedonian, Pavel Terapion. Fecioara, Felician, te odosea fecioara, dar să nu fie, dos care te-au cinstit, Ti s-au dăruit, pentru dreapta credință au suferit, nu neamului lor au furtat, și s-au ca semn că te-au iubit. De aceea, rugându-ne pentru tumularea lor, porunca ta a închinit, și te rugăm, ascultă rugăciunea lor pentru noi, pentru neamul tău ce a sfințit.